Може, сьогодні заговорить генерал Лавриненко? Не дивуйтеся, часом і загиблі можуть говорити. Велика була родина у сільського кравця Іларіона Лавриненка. Нелегко заробити голкові дітям на хліб. Дні і ночі висиджував біля шитва старий аж очі сліпли. В селі Красне жили різні люди і різних національностей. Бо ж десь поруч проходила незрима межа, яка поділяла і не поділяла Україну, Білорусію і Росію. Поруч – почеп, за ним на сотні кілометрів – Брянщина, на захід – білоруська земля, на південний схід – Україна. В громадянську війну ці землі були освячені бойовою славою легендарних полководців Шторса і Боженка, звідси починався їхній шлях на Україну. Звідси пішов добровольцем до Червоної армії спочатку Василь, син сільського кравця, а за ними 16-річний Матвій. Син українського напівселянина-напівремісника Матвій Лавриненко в лавах червоних добровольців бився з білогвардійцями Денікіна. Він бачив крові смерть, але це не лякало юнака, а лише гартувало волю. І молодий боєць розумів, що його найвищою метою є вірне служіння революції. Та старші бачили, Матвійко ще зовсім хлопчак, до того ж занедужав, і за наполяганням комісара відправили юного бійця додому, побажавши йому трохи підрости і набрати сили. Комсомолець Матвій виконав цей наказ. Зміцнівши через рік, він залишає батьківську хату, і стає бійцем військ ДПУ. Не пройшло й півроку, як знову демобілізували Матвія Лавриненка, і він мав повертатися в своє рідне село, яке мало таку чудову назву «Красне», ніби його недавно так назвали в честь революції. «Що ж, будемо воювати в своєму селі», – вирішив Матвій, і відразу ж створив у Красному комсомольський осередок, до якого вступили батрацькі бідняцькі сини – і були серед них українці, як і він Матвій, були і росіяни, і білоруси. Ніякі кордони не могли розділити людей одного бідняцького класу. Лавриненко Матвій вступив до партії по ленінському призову. І в 1925 році його, як молодого комуніста, посилають на навчання до Київської піхотної школи. Він таки домігся свого, став військовим. А напередодні віроломного нападу на Радянський Союз Матвій Іларіонович Лаврененко закінчив військову академію і був призначений командиром танкової бригади, а згодом начальником штабу і заступником командира танкового корпусу. Тихо шумлять берести в озголов'ї Матвія Іларіоновича, мов би хтось гортає шорсткі сторінки з книги його життя. Може, то мені просто здається, і я сам перегортаю нагородні листи, бойові донесення і характеристики, які розповідають про гвардійців-танкістів та їхнього бойового командира. Період бойових дій корпусу товариш Лаврененко забезпечив чітку роботу штабів корпусу і бригад. Внаслідок всієї підготовчої роботи і керівництва операціями корпусу сходу зайняли Славгород і Тростянець. Штурмом оволоділи містами Пирятин, Яготин, Грибінка Переяслав, і 21 вересня 1943 року корпус несподівано для ворога першим вийшов на лівий берег Дніпра. В нічне 27 вересня 1943 року генерал Лавриненко під сильним артилерійським вогнем ворога особисто керував будівництвом переправи через Дніпро, забезпечивши перекидання всіх танків і технічних засобів без будь-яких втрат. Що ж, часом ось така бойова характеристика, скажіть більше за всякі слова, я охоче цитую цей красномовний документ «Мужності бійця-генерала». Гвардії генерал-майор танкових військ Лавриненко володіє великою силою волі і рішучості. Як заступник командира корпусу у всіх операціях, перебував у бойових порядках танкових бригад, будучи зірцем мужності. А тепер надамо слово самому генералові. пожовклі фронтові листи, написані його рукою, надіслані близьким і рідним з далеких бойових доріг, бо ж довелося Лаврененкові воювати не лише на рідному Дніпрі, а й на Дунаї звільняючи від гіткарівського ярма поневолену Європу. Мої найдорожчі! Коротко пишу вам, щоб повідомити про себе. Весь час у боях. 15 грудня 1942 року був на волоску від смерті. Снаряд залишив на тілі три осколки, мов три невеликі гудзики, і п'ять розміром гречаної крупи. Контужений та все це проходить, власне, минулося. Після цього вже був у бою і ще не раз буду. Жаль, згоріли шинелі, рукавиці і шапка. Фашистів гонимо по всьому фронту. Це з листа до дружини Єлизавети Арсентіївни і до дітей своїх. А це вже з листа до старшого брата Василя, надісланого всередині літа 1943 року. «Привіт тобі і гарячі обійми, мій бойовий брате. Повідомляю коротко про себе. З тих пір, як ми розлучилися, я весь час на фронті. Командував бригадою, потім заступник командира і штабу корпусу. Двічі поранений, останній раз досить серйозно. Ніяк не заживає рана. Знову поклали в госпіталь. Сподіваюся, в червні знову бути на фронті». Хочу ні в якому разі не втрачати зв'язку з тобою, адже зі всієї великої сімейки Лавриненків залишилося нас лише двоє. Треба битися з ворогом ще зліше, щоб звільнити нашу землю і наших стареньких. Чи живі вони і як не страждалися бідолашні». Дорогий Васильку, сьогодні, 19 лютого 1944 року, у мене святковий день. Радянський уряд присвоює мені звання генерал-майора танкових військ. Багато я зобов'язаний за моє виховання нашому урядовій партії. Тепер ще в більшому боргу. Скоро видужаю і знову на фронт громить фашистську нечисть. Знаю, що й ти поранений, тримайся, братику. Вчора написав листи подяки місцевим властям додому. Вони дякувати їм щиро дбають про нашу стареньку матір і бабусів шести фронтовиків. Дорога мамочка, батьківщина моя улюблена, вимагає мого негайного виїзду на фронт. Спочатку я мав поїхати до санаторії відпочити та й полікуватись, вже й путівку було отримав. Але поговорив з маршалом, як кажуть по душах, домігся свого, і от їду на фронт добивати фрійців, адже зобов'язаний своїй батьківщині всім, а зараз особливо.